Vad är vitmaktmusik? Vi fokuserar på musik som kan påverka lyssnarna i en positiv riktning, men som har allt för kontroversiella texter för de stora skivbolagen. Vår musik är förmodligen den enda musikgangen som inte bryr sig om någon laddar hem en miljon av våra låtar. Musiken är spontan, sprungen ur den rasliga själen av en generation av missnöjda ungdomar. Som någon i media uttryckte det, det får Eminem att framstå som en korgyelse. Vi ställer oss inte till 100% bakom budskapet i alla låtarna, men gemensamt för alla är att de är gjorda av etniskt medvetna individer. Vi försöker bara erbjuda ett alternativ till mainstream musik. Man skulle kunna kalla vitmaktmusik musik för en sorts motkultur till mainstream kultur. Mainstream-kultur Hollywoodfilmer, MTV, radiokanalernas och tv-kanalernas musik, skvaller, program, media och dess dumkultur. Tidningar som Aftonbladet sätter skvaller före riktiga nyheter. Media rapporterar inte nyheterna, de skapar nyheterna. TVn kallas som bekant Dumburken, men egentligen är det hela denna kultur det rör sig om.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 Banden försöker informera folk om vad som pågår och förändra tänkandet hos våra ungdomar och unga vuxna via sin musik. Musikvägen är väldigt bra för information och en bra källa till inspiration och motivation. Musik är ett bra sätt att nå folk på. Budskapet och värderingarna i låtarna är enklare att ta till sig än att läsa en tjock bok på 500 sidor. Så som nature set are no religion. De flesta är för lata eller omotiverade för att läsa någonting eller sätta sig in i något nytt utan stort intresse för det. Musiken och hemsidan fungerar som en introduktion till kreativitet, för att göra folk intresserade och vilja veta mer. Då ungdomar är stora konsumenter av musik och är de som är mest intresserade av våra frågor– Faller det sig naturligt att en stor del av kreativistens kyrkas musikutbud riktar sig till en ung publik. Musiken finns online för nöjes och nyttans skull. Vi försöker tillhandahålla kreativ underhållning, inspiration och bildning i form av musik, dataspel, böcker, radioprogram. Millimeter kreativitet handlar om kreativ folkbildning, underhållning och inspiration.